Bine v-am găsit, dragi ascultători! Deși am vorbit zilele trecute despre cinstirea Maicii Domnului, dorim astăzi să o facem mai pe larg. Dintre toți sfinții, cea mai înaltă cinstire îi se cuvine Sfintei Fecioare Maria, născătoare de Dumnezeu, pe care biserica o numește Împărăteasă și Doamnă și despre care mărturisește în rugăciuni Că e mai cinstită decât Heruvimi și mai mărită fără de asemănare decât Serafimi. Cinstea pe care o dă Biserica Sintei Fecioare se numește supravenerare, prea cinstire sau supracinstire, spre deosebire de cea dată Sfinților, care se numește venerare. Ea ocupă un loc de frunte în economia mântuirii neamului omenesc, fiind vasul ales care l-a purtat în pântece și l-a născut pe mântuitorul lumii. Temeiurile sau motivele cinstirii Sfintei Fecioare Maria sunt numeroase, dar vom aminti numai câteva. După ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu i-a înștiințat că mântuirea lor va veni prin femeie, iar prorocul Isaia spune, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. Preacurată-i Fecioare Maria, i s-a dat prețuire și cinstire deosebită de diferite persoane și în împrejurări deosebite. Dumnezeu a prețuit-o prin faptul că din toate femeile din lume, pe ea a ales-o să fie maică fiului sau. Îngerul Gavril i s-a închinat și a salutat-o cu cuvintele Bucură-te ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Când o vizitează pe rudenia sa Elisabeta, aceasta o numește binecuvântată între femei și Maica Domnului meu. Oamenii, ascultând cuvintele lui Isus, o fericeau, fericite stepânte cele care te-a purtat și fericit sânul pe care l-ai subt. Iar Iisus a răspuns, da, așa este. Ea însă îi spune Elisabetei, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic. Din partea Dumnezeescului ei fiu s-a bucurat de cinstire și de grijă. Tot timpul i-a fost supus, o asculta când îi cerea ceva, iar când era răstignit pe cruce, S-a îngrijit de viitorul ei, dând-o în paza ucenicului său iubit Ioan. Însuși numele fecioarei, Maria, înseamnă Doamnă, Stăpână, cea aleasă. Psalmistul o numește Aleasa Doamnă și Regina. Nașterea mai de fire a Mântuitorului a păstat neșterse pecețile fecioriei, ca Domnului rămân fecioară și după naștere.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 închinându-i imne, adresându-i rugăciuni și dându-i tot felul de numiri ca împărăteasa Maică, pururea fericită, prea nevinovată, biserică sfințită, rai cuvântător, ușă cerească, lauda fecioriei și altele. Nu există nicio rugăciune a bisericii în care Sfânta Fecioară Maria să nu fie pomenită, ori să nu i se adreseze ectenii și rugăciuni. Mai mult, sfânta noastră biserică i-a stabilit în decursul anului bisericesc patru mari sărbători socotite între praznicele împărătești: la 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului, la 21 noiembrie, intrarea în biserică, la 25 martie, buna vestire și la 15 august, adormirea Maicii Domnului. Aceste sărbători alături de altele pe care biserica le prăznuiește. Pentru azi ne oprim aici, dar mâine vom continua și vom vorbi despre pururea fecioria născătoarei de Dumnezeu și despre frații Domnului. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!